2. Bustului meu Tu, cap de studiu, mobilă intactă, discret tovarăș de proiecte mari, tu reprezinți persoana mea abstractă, un alter ego fără ochelari, și la oaltă noi trăim ca frații. Dar vezi tu cât de nebulos apare destinul tău, prea într-o întrupară, a tainicelor celor mele aspirații. Când mă cuprind presentimente rele, mă uit la tine, Mosafir, Posac, și nu știu dacă voi putea să-ți fac un piedestal din visurile mele. Ori mă voi strânge ca un foc de paie și voi pieri cum piere în lume totul, ori te răstoarnă slujnica cu cotul când va veni să scuture în odaie. Dar dacă scapi de o moarte așa brutală și dacă eu mi o face datoria," Atunci e obligată primăria să-ți dea și ții un loc în capitală. Nemuritor și rece ca metalul, deși nu ești decât un plagiat, vei fi mai mândru, mai apreciat și mai iubit decât originalul. Zâmbind, vei sta pe negru piedestal, împodobit cu litere de aur, și trei țărânci enorme de metal îți vor întinde trei cununi de laur. Iar eu, obscurul, eu... Acestea care de două ceasuri stau în fața ta cu mâinile vârâte în buzunare, eu voi muri și toți mă vor uita, căci omul are partea cea nedreaptă. El cântă, râde, suferă, iubește, doarme apoi și nu se mai deșteaptă, pe când poetul supraviețuiește.